tare pentru jurnalistina redact pe. Ciofină <fri> Sofi Viner Ciara, mulțumim. aici la tineret. Aș vrea să le mulțumim și la gazda noastră până acum la Ama și la Alia. Și au făcut o treabă bună. Acum mai cum a se văd, se cum poi inima acolo. Și să stea, sau poți să ții-te o seara aici Ne bucurăm să fim din nou aici În acest loc și într-un număr așa de fain Uitați-vă în jur ce fain se să așa de mulți tineri Dăm mâna cu cel de lângă tine Spune să fie o seară faină E doar O parte s-a cheiat, în această seară Urmează a parte Vreau să văd și eu cât sunt aici pentru prima dată. Prima dată la seară de tine. Mâna sus dacă ești pentru prima dată. Uitați-vă da aici cât de mulți sunt. Și, și în primul rând ori venim ăștia. Dacă ești lângă cineva care o ridica mâna, întinde și uite o mână, spune bine ai venit la noi aici. Vrem să facem din locul acesta, chiar cel mai prietenos loc din Oradea, dacă merge în alte locuri, Și, ți-a dat la tine cum ești îmbrăcat, cum Țe faci cu freza? Aici oricum îți faci freza ești binevenit. Oricum acum în modest vreau să zic, nu, uh, cum vii îmbrăcat, uh, poate să fie uh, stilul tău să vii. Noi Noite iubim așa și te primim în acest loc. Trebuie să vă zic ceva interesant. Vă zdă seamă că s-au încălzit un pic vremea. Da. Am lăsat plovora acasă, am zis că vin în cămașă. De s-au încălzit un pic uneii dintre voi în Tricol. E deja s-au încălzit un pic vremea. E ciudat faptul că poate uneii nu știți, Știți ce-a fost pe dată de 2 februarie? Știți ce-a fost? Ziua ursului. Nu știu poate nu știți. Ziua ursului, nu serios, deci în, în state, nu se numește Ziua ursului, au, s-a făcut și un film pe chestia asta, îmi scap acum numele, alt animal. Cum? Cârtită, groundhog, cârtită, ziua cârtităi, dar în România aici ziua ursului, 2 februarie și adică ce? Dacă zice că iese ursul din bărlog și își vede umbra, adică e soare, va fi încă 40 de zile de iarnă. Și culmea, ce care ați urmărit, 2 februarie a fost soare și și-o văzut ursul umbra. E grav. Da, asa, am m-a uitat asta și a nu știu dacă ursul a văzut bine sau soarele, pentru că se încălzește vremea. Acum o să vedem, dacă mai sunt 40 de zile, o să fie tare. Dacă ursul a avut dreptate cu umbra lui, ar fi destul de interesant. E o sărbătoare din popor, 2 februarie, ziua ursului. N-am sărbătorit Vlad, ziua ursului. Trebuie poate să o sărbătorim. <ră> Unii nu știți, dar vom avea trei poduri noi în Oradea. Deci, câți veniți, văzut, câți veniți, treceți podul să veniți la tineret vrei mâine ăsta scâs trece spodul să veniți la tineret? numai atât ă Rogeriu ce care trece spodul deci toți suntem la bun ești va va ți-amă, nu trece spodul să veniți la tineret Deci mâine o dată pe partea asta Trebuie să încep o biserică și pe partea aia la dom a a podului No fiți atenți înainte nainte ca să încep să mai zic ceva Cât ați făcut școala de șofer? Mă ștasi curios, cât s-a făcut școala de șoferi? Ok. Ce ați a ți logica de șoferi? Că mulți au făcut-o. Ok, foarte fain. Câți vreți să faceți școala de șoferi? ce nu vreți să faceți școala de șoferi? Nu vreți să faceți. Voi vreți să aveți șoferi? Aia da. Voi vă permite șoferi. Fiți atenți. Uh, eram la intersecția asta de pe Ciheiului, unde e McDonald's. Aici simplu de imaginat, unde e McDonald's. Și vreau să, să vin uh, înspre S. Martin, să-mi întorc acolo, să vim pe Nufărului. Și la semafor, toată lumea știe, când e uh, culoarea verde, toată lumea știe ce înseamnă asta, nu? Ce înseamnă e asemenea culoarea verde? Adică ești liber, poți să treci. Verde ca și cum ar fi iarbă, poți să treci pe iarbă. Nu? Asta e... Pentru cei care nu ție, e greu să... cum e verde, ce înseamnă? Verde, iarbă, poți să pășești. Bun, uh, când îi uh, e galben, cine știe ce înseamnă când e galben, Vlad? Dește te, te pregătești, aștepți, depinde, depinde ce... Da? Dacă urmează galben după roșu sau galben după, depinde, după verde, da? Dar fiți atenți, când e roșu, cine știe ce înseamnă când e roșu? Adică foc, pentru cei care nu știți asemui. Deci când e roșu, foc, așa să vă imaginați, nu ce opriți. Dar fiți atenți, vă pun o întrebare, ce se întâmplă când e verde și roșu? O erupt un vulcan și a fost și, da, a fost foc peste iarbă. Așa au fost zilele astea. Mai minte, ori ieri, ori alaltă ieri, eram acolo și semaforul, verde-roșu amândoua prinse ce fac? ce fac? verde și roșu împreună, câți ați, fost, ați prins semaforul ăla așa? ai prins semaforul, ai văzut verde și roșu, a fost incredibil suntem doi, zice că în baza unde-s doi martori e adevărată povestea bine că erai tu mă, că altfel mă credeam așa că sunt mincinos numai tu ai văzut uh, culoarea aia, dar incredibil așa a fost, a fost verde Și a și, și, uh, și a mers. A mers pe verde și roșu. A mers. Am zis că să vă citești ceva înainte ca să încep uh, ținând cont că e Valentine's. Uh, Duminica am zis să vă citești ceva interesant. Primit am de la un tată a unei fiice și acest tată a avut uh, reguli pentru a ieși la o întâlnire cu fica lui. A pus aceste reguli și le dădea la oricare dorea, venea la, la casă și vreau să ies la o întâlnire de aceste reguli. Vreți să auziți regulile acestea? Fiți atenți, șapte reguli care s-au gândit acest părinte care își iubea fica. Voi, fiicelor, poate le luați niște exemple, tatii scrie și de niște reguli. Băieții sigur nu ar vrea să aibă aceste reguli taților, dar uitați-vă ce reguli au avut un tată pentru o întâlnire cu fica lui. Prima regulă, nu ai voie să o atingi pe fica mea în fața mea. Poți să te uiți la ea atât timp cât nu te uiți la nimic mai jos decât gâtul ei. Dacă nu poți să-ți ochii și mâinile de pe mea, o să ți le iau eu personal. Regula numărul doi. Poate crezi că pentru a ne cunoaște mai bine, noi doi ar trebui să discutăm despre sport, politică și alte subiecte ale zilei. Te rog să nu faci asta. Singura informație pe care o aștept de la tine este referire la momentul când o vei aduce acasă pe fica mea. Și singurul câvânt pe care îl aștept de la tine, referitor la acest subiect, este devreme. Regula numărul 3. Nu am nicio îndoială că ești un băiat cunoscut și descurcăreț cu multe oportunități de a te întâlni cu alte fete. Odată ce începi să te cu fica mea, nu te vei mai întâlni cu altcineva. Dacă o vei face să plângă, te voi face și eu să plângi. <ră> Regula numărul 4. În timp ce stai pe hol așteptând o pe fiica mea să vină și să zicem că trece o oră și ea încă nu e gata, să nu oftezi și să nu te impacientezi. Dacă vrei să ajungi la timp la film, ar trebui să mergi singur. Fica mea își pune machiajul. Proces care poate dura mai mult decât vopsitul casei poporului. În loc să stai degeaba, de ce nu faci ceva folositor, ca de exemplu să îmi schimbi uleiul de motor la mașină? A cincea regulă. Următoarele locuri nu sunt potrivite pentru o întâlnire cu fica mea. Locuri unde sunt paturi, canapele și orice mai moale decât o scândură. Locuri unde nu sunt părinți, polițai sau călugărițe. Locuri unde, nu e, un, locuri unde este întuneric. Locuri unde este dans ținere de mână și bucurie. Locuri unde temperatură este atât de caldă încât fica mea trebuie să poarte pantalon scurți, fostă scurtă sau bluză cu mânecă scurtă și orice altceva în afară de geacă, plover și pantaloni. Filmele cu o temă romantică trebuie evitate. Filme despre construcții sunt ok. <ră> Meciurile de fotbal sunt bune. Căminele de bătrâni sunt și mai bune. Regula numărul 6. Să nu cumva să mă minți. Dacă te întreb unde mergeți și cu, mergeți și cu cine, ai o singură șansă să-mi spui adevărul. Tot adevărul și nimic în afara de adevăr. Am o armă de vânătoare în dulap să nu te joci cu mine. Și ultima regulă, regula 7 Să-ți fie frică. Să-ți fie foarte frică. În timp ce o conduci pe fica mea acasă, când te apropii de bloc, vei mâinile sus să le văd. Ve urca treptele până la ușa apartamentului nostru cu ele ridicate. După ce voi deschide ușa, îmi vei spune cu un glas clar că mi-ai dus fica acasă de vreme și te vei întoarce la tine acasă. Nu trebuie să intri înăuntru. Șapte reguli. Oricum... Um... Dacă avem o, o fată, probabil ar trebui să țin la aceste reguli. Abia așteaptă băieții să punem la aplicare cele șapte, cele șapte reguli. No, bine, dragii mei, să ne întoarcem acum, ca în fiecare vineri seara, ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. În seara asta am un mesaj interesant pentru voi. Am o inimă aici lângă mine, așa că întoarceți cu mine împreună la sanul 27, unde vom citi... Astăzi, psalmul 27, vom citi uh, câteva versete, două versete și după care vom, uh, vom porni la drum. Cât ți-L iubiți pe Iisus astăzi? E un lucru extraordinar să fii în casa Lui în această seară, amin? Psalmul 27, versetul 4, citim un singur verset, de fapt citim două de aici... Versetul 4 spune Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului Ca să privesc frumusețea Domnului Și să mă minunesc de templul lui Duceți-vă la versetul 6, a doua parte Voi aduce jertfe în cortul lui În sunetul trâmbiței Voi cânta și voi lăuda pe Domnul Și dute la Matei Evanghelia după Matei Evanghelia după Matei Matei Vers, capitolul 22, în timp ce merge acolo mai vreau să vă zic încă ceva ci ce că micuțul Johnny a întrebat-o pe mama lui, de unde vin copii? ea a zis, doctorul îi aduce mulțumit de răspuns Johnny merge afară, se joace cu prietenul lui Willie, în timp ce se joacă două fetițe frumoase trec pe lângă ei Willie îl întreabă, cine sunt fetițele acestea? Johnny răspunde, sunt copiii doctorului, el ține cei mai bun pentru el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 În această seară vreau să vorbesc în următoarea jumătate de oră despre un subiect și anume ce-ți dorești de Valentines. Ce-ți dorești de Valentines. Haideți să ne rugăm și vom, vom porni la drum. Tatăl, să mulțumesc pentru seara asta, pentru toți tinere care au venit aici, pentru cei care au venit pentru prima dată. Să-ți mulțumim, Doamne, că a acceptat invitația unui prieten și sunt aici. Mă rog, Doamne, ca în tu să ne vorbești. am simțit prezența Ta, Doamne, la timpul de închinare și la laudă și. Mă rog, ca în continuare tu să ne vorbești, fiecare se apropie, Doamne, 14 februarie, Valentine's Day și mă rog, Doamne, ca Tu să ne aduci un mesaj pentru această zi, să știm noi ca și creștini ce ar trebui să face, cum ar trebui să privim această sărbătoare, cum ar trebui, Doamne, să ne comportăm în această zi și mă rog, Doamne, ca uh, lucrurile să se schimbă în viața noastră lucrurile nu sunt okay, Doamne, lucruri care în fața Ta Doamne, o urăciune, lucru care sunt păcate, să le schimbăm, să fim pe placul Tău, Tată. În numele Lui Iisus, mă rog. Mă rog ca, Doamne, Duhul Tău, Cer Sfânt, să folosească de mine seara asta, să vorbești Tu prin mine și să-ți mulțumim, Doamne, că nu vom fi doar niște ascultători pasivi ai cuvântului Tău, ci vom împlini cuvântul Tău odată ce l-auzim. numele Lui Iisus, mă rog. Și toți te-ai poți spune amin. Amin, așa să fie. Eram în Statele Unite, eram în În prima dată aud de această sărbătoare, Valentine's Day. La astea șaptea, eram un băiețel, pe orizontal am început să cresc, eram fain. Eram fain și la față, eram rotund, și la corp eram rotund, aveam forme. <laughs> pe orizontal, da. Și uh, mi-aduc aminte prima dată când uh, la școală fiecare uh, începea să aibă ceva descris scris, ceva uh, felicitări, Valentine's, totul era cu inimi și inimioare și nu știam ce sărbătoare, noi în România nu sărbătorisem până atunci, era un an de la Revoluție, încă nu a intrat Valentine's Day la noi și a fost pentru mine o, o, o, o, o experiență interesantă să scriem la colegi Valentine's și să să primim de la ei uh, Valentine și când ești mic în statele nu, nu știu cum e aici, cum e la școală la școală scrieți, felicitări de Valentine să vedem care au scris anul ăsta care să scrie anul la școală. Deci nu prea se folosește la voi cu dragobete. Bun. Dar în Statele Unite, când ești mic, adică începi să scrii și la băieți și la fete, pentru că e valentines, nu înțelegi ce înseamnă dragostea toată lumea și cum crești deja am prin clasa 5-6, nu scris la băieți, valentines ci scria toate fetele și de obicei ce se întâmplă, o fată care e mai, e mai cool, o fată care e mai drăguță ea primește cele mai multe felicitări merge acasă, câte felicitări am eu și persoane care nu sunt așa de cunoscute și populare nu prea primez, primez de-le ăștia care și ei sunt nepopular și ei împreună le scriu unii altora și mi-aduc aminte de o întâmplare de un, un băiat care era așa mai retras de felul lui și uh, fiecare valentines, nimeni nu-i scria primea nicio felicitare, toți el nu primea nimic, că era mai retras când copiii de la școală colegii lui mergeau, mergeau primi și el tot timpul rămânea în urmă parcă era așa el izolat de ceilalți, parcă nimeni nu vrea să vorbească cu el, n-avea nimic, nu era urât, nu era, nu era așa popular, nu știa cum să intre așa era mai stinger cu relațiile, nu știa cum să își facă prieteni și tot timpul era era în urmă. Nu vă să aminte poate în clasă la voi, era așa am avut exemplu unul în clasă Noi de că ca maica să tot timpul venea după el. Cu noi nu vorbea nimic. Venea maica să îl aștepte la, la la poarta școlii, și lua de mână și mergea acasă cu el. Venea înapoi, clasa a 7 Incredibil. Dar uh, uh, copilul nostru o venit uh, urma să vină Valentine's Day și vine la maică sa și zice: "Mami, vreau să am o dorință de Valentine's. Vreau să vreau să fac ceva de Valentine's." Și maica sa: "De ce vrei să faci, fiule?" "Mamă, până acum nu scriam la toți colegii mei. Uitam, uitam pe mulți colegi. Vreau, vreau, mamă." de Valentine's să scrie la toți, mamă el nu prea imagine, imagina nu prea niciodată nici nici o scrisoare de Valentine's nici o fericitare și mamă, incredibil Mai să știam că deja băi el scrie la toți că s-ar probabil că nici nu o să primească de la nimeni ca de obicei și a venit ziua a venit ziua Valentine's în mers la școală și maică s-a a zis probabil că va veni dezamăgit din nou de la, de la școală și a zis pregătesc ce-i place lui mamă și -o făcut, a făcut Și au făcut cookies de ăia, ă uh, cum îi cum îi plăcea, ă uh, cum îi plăcea lui cu aluneși cu cu pine butter, au făcut niște cookies așa fine. Zice că măcar macăr se alinez durerea când va veni acasă uh, de la școală că probabil nu va primi nimeni, nu i-va da lui nicio felicitare de de Valentine's. Oneziua respectivă mers la școală și uh, mai că a mai era acasă și a făcut acele cookies de care îi plăceau lui foarte mult. Și a venit acasă când amit acasă, a venit cu autobuz, cum merg în America, merca autobuzul la școală la Galben. Și încă l-o urmări de la de la fereastra casei și l-a văzut cum, cum fuge spre casă, cine, ai e grave, ce, nu fuge spre casă, e grav Probabil că o să înceapă să dă hohote de plâns și o să să am pregătit laptele și cookie-sul Alinescu, am va. Și când de de bus neam în casă Vine și zice, niciunul. Oh, Incredibil, nu-i aia nu-i a scris niciunul. Și zice, mami, n-am uitat pe niciunul, mami, de valentines asta. La toți le-am scris, mami. La toți le-am scris. De valentines asta, mă gândeam, ce ai putea tu să faci? Ceva ce poate ar putea să schimbe modul în care tu faci lucrurile. S-ar putea să-ți schimbe modul în care... Trăiești și viața asta. Dacă ai ști să folosești ziua de Valentines și să faci ceva, să faci ceva, trebuie să vă spun ce ai putea face tu de Valentines. Acum, când e vorba de, e vorba de relații, dacă ești aici și spui, de cum, cum vedeți voi relațiile? Spune cum văd relațiile. Le văd că atunci când tu ești gata de căsătorie, ești matur și ești gata de căsătorie. Unii ești gata la 19, alții la 20, alții la 30 de ani. Dar când ești gata de căsătorie, atunci ești gata să ai un valentine. Dar când nu ești gata de căsătorie, ești imatur, încă ești cu biberonul în gură, metaforic vorbind, nu ai ce, nu ai ce începe o relație romantică. E ca și cum ai merge la, la cumpărat de pantofi și n-ai bani. Și le încerci pe toți. Chai încercat pe toți, de la Leonardo până la Deckerman sau cum e ăla, Deberman, uh, sau cum se spune, uh, că nu prea am adus pe acolo. Euh, cum? Deberman. Dai știți la ce mă rever. Așa că mersi în cerc toți acești pantofi Și după ce ai încercat pe toți, îți dai seama, uaf, fain e ăsta, și ăsta-i fain, ăsta-i drăguț, ăsta-i ăsta mai roșu, îmi plac enorm. Și te întreabă vânzătoarea, și vrei să iei? Că o cu tine, te-o ajutat, se-o scos, de eu n-am bani. Și de ce am pierdut timpul degeaba? De ce ți-ai băgat piciorul în ăla, l-ai e lărgit? De ce? Dacă știai că n-ai bani, am vrut doar să încerc. Știți ce se întâmplă? Îi, veți vedea următorul lucru, că cu cât trec ani și tot încerci, modea tot se schimbă și nici cum nu poți să rămâi, că nu te ajută la nimic, pentru că atunci când ai bani, e altă modă, trebuie să începi din nou. Și nu ești mulțumit. Așa că noi suntem, când e vorba de relații, eu sunt de acord că atunci când ai, ești pregătit de căsătorie. Am o tânără care s-o 18 ani, fost pregătită, Anca. El au fost la facultate, iau avut 18 ani, nu vrea să facă facultate, vrea să se căsătorească, era timpul potrivit. E ok. Dar dacă, dar dacă nu ești pregătit de căsătorie, ce rost are? Ce rost are să merse să încerși pantofi când ai bani? Ce rost are? E ți pierzi numai timpul, îți arunți sentimentele în chesto fel de pantof, cuz dacă seamă că nu poți să-i cumperi și cumpără altul. Îi cumpără altul. Asta e problema, că îi cumpără altul, că tu n-ai bani. Așa că, de, de acest Valentine's, da, dacă, dacă așa stă situația, ce pot eu să fac de Valentine's? Am 18 ani, am 15 am 13 ani și există o presiune să am și un Valentine's. Care e Valentinul tău? Cui, Ted, se dau inima de Valentine's? Că toți așteptă să am un Valentin. Oh. Dacă ar fi să mă duc pe la fiecare, așa, pe rând, să-mi dacă ar fi un lucru ce ți-ai dori și Dumnezeu ți-ar împlini astăzi acel lucru, gândește-te ce ar fi acel lucru, gândește-te. Dacă ar fi să vine Dumnezeu la tine să-ți spună un lucru, dacă ceri un lucru, astăzi ți-l dau, ce ai cere? Cine știe ce ar cere? Acum, acum, acum, acum, acum. Ok, să vedem... Uh... Clau, tu ce-ai cere? Să-ți dea pe Duhul Sfânt. ce asta ar fi dorința ta. Cătă, tu ce-ai cere? Să fii pastor. Asta i-ar cere. Hai să zicem altcineva. Ce ar cere dacă ar fi? O pizza. pizza. De ce? Îți dai seama? Deci tu o pizza i cere. Unii cer mai mult, alții mai puțin. Dacă ar fi să... Orice lucru. Știu că un lefet ar vrea să ridice mâna pe Marcel. Pe... Dar... N-o să vă punem în... Nu să vă punem într-o stare așa mai interesantă. Și băieții, hei, hei, băieții, abia așteaptă să zică și eu un nume. Dar imaginați-vă ce vați dori. A fost câteva persoane în Biblie care Dumnezeu a venit și a spus ce, ce dorești, că ești să fac orice vrei. Ar trebui să fii pregătit să vezi dacă ar fi un lucru ce ți-ai dori. În pasajul nostru citim despre David, Și David zice următorul lucru Fiți atenți ce e sau Psalmul 27 Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte Un singur lucru vreau Și acel lucru îl doresc fierbinte Adică îl cer de la Domnul Îl cer zi și noapte lucrul ăsta Vreau ăsta Vreau, vreau acel lucru Și îl doresc fierbinte Ce dorinți ai tu e Dumnezeu e interesant de ce îți dorești Chiar e interesant de ce îți dorești Ce vrei Care sunt dorințele tale? Care sunt acele dorințe care dacă ar fi să fie un lucru? Ce ți-ai dori? Un singur lucru. Otri, dacă ar fi să te întrebi, tu știi ce ți-ai dori? Un singur lucru. Un singur lucru. Tre tre fiecare trebuie să ne gândim. Simoana, poate te gândești și tu. Un singur lucru. Un trebuie, Doamne, un soț. Atâta timp dorezi un soț. Un soț adult soțul ăla. Unul un câine. Depinde... Uh, Ce mai, dacă și mai apropiat de căsătorie, sigur că uh, un soț, dacă încă ai 13 ani, vrei un french pudă sau ceva, un câine, ceva, să-l să îmbrățișezi, să-l cu el în pat, dacă nu e real, măcar să fie din plus. Măcar să fie din plus. Și ce scrie David că-și dorește fierbinte? Acest David, care Biblia spune despre singur om în Biblie, că a fost după inima, lui Dumnezeu. David. Unul singur. Și David spune, Doamne, un singur lucru doresc și el cer și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. O să scozi după aia. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casă Domnului. Și ziceam, ar fi interesant, ar fi interesant să văd dacă a fost cineva în sala asta care s au gândit, aș vrea să stau aici, să-mi iau un pat și să dorm aici în camera asta de lângă, de lângă sală și să dorm aici. Asta e dorința inimii mele, să dorm aici în biserică. Ca fratele Nelu, acolo să am eu o cameră și să dorm aici la biserică. Nu știu câți dintre voi chiar ați fi dorit chestia asta. Unii chiar ați vrea acolo, că chiar e fain, acolo sus la hotel, unde însă, o, oh, avem baie, suntem faini, suntem rezolvați. Dar aici e ceva la David, ce mi se pare interesant, David vrea să locuiască toată viața lui în biserică. Chiar vrea să locuiască, asta a fost dorința lui. David, spune ce vrei, vreau să locuiesc în biserică. Și sunt câteva versete, vreau să vă le citesc, interesante, ce spune el. Zice în psalmul 6 Da, fericirea și îndurare mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casă Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Psalmul 26,8 Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Păi David era îndrăgostit de casa lui Dumnezeu. Psalmul 65,4 Fericire cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casele tale, de sfințenia templului tău. Psalmul 84 cu cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Și el spunea, mai bine o zi în curțile tale, decât o în altă parte. Asta era îndrăgostit de casă lui Dumnezeu. Mai ne punem întrebarea, ce o plăcut așa de mult la biserică? Un dintre voi vi greu să veniți vinerea, vineri de vineri. Apoi David vrea să locuiească tot. El vrea să se trezească aici, să se culce aici. Vrea să Era un drăgoșide de biserică, mă, când îmi zicea David, și cum se cheamă David, într un adverset, mă bucur când mi se zicem, hai de la casa domnului. Un dintre voi cu greu a venit. Hai să facem zice, dacă ar fi de exemplu statistic, de câte ori voi invita prietenii voștri să veniți la biserică și a câte ore ați acceptat? P ei chiar înainte de seara de tineret, erau aici persoane care spuneau, hai novii, mă, nu vi, eu, Mai bine stau în pat Dacă îi spunea la David Hai la biserică Uf, Sunt acolo, iau taxi -ul. Dacă nu am mașină, vin cu bicicleta Dacă nu am bani de taxi-ul, da, vin Era în drăgoste Dar David, ce era? Ce îți plăcea așa de mult la biserică? Ce plăcea? îți plăcea? Îți muzica? David, tu cred că îți plăcea muzica așa era E fain muzica Sunt oameni care vin care vin la biserică Pentru că e faină muzica O, așa fain și Mă simt așa fain sunt și persoane care încă sim muzica și se leagă, în așa, cu muzica, e pur și simplu îi place, și îi vezi, ven și cântă și se leagă că pur și simplu le place muzica. E Alina, e Alina, e știi? ce ți place la biserică David, e, e, e, e, e, -ți, e -ți place e i place i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Și răspunsul de cei era îndrăgostiel de biserică e următoarea frază. Poți să pui. Să anul 27 cu 4. Că să privesc frumusețea Domnului. O să scoți. Să privesc frumusețea Domnului. Adică el venea biserică să privească frumusețea Domnului. Poți să vă zic ceva? David e îndrăgostit. David e îndrăgostit. David îi îndrăgostit. Inima lui e odată la Valentinul lui. Se poate, mă. Nu, David chiar îndrăgostit. A fost în clasa a șaptea, eram la în state și le-a întrebat pe un coleg de-a meu cineva, tu ai o prietenă? Și zice, normal că am, pe Iisus. <laughs> cum dacă l-ai pe Iisus prietenă îl și când auzim e ceva greșit aici, ce se întâmplă băieții se îndrăgostesc de Isus. what is going on dar trebuie să vă aduc aminte că Dumnezeu nu sex hello așa că băieții se îndrăgostesc de Isus. eu se îndrăgoste de El Ce că e îndrăgostit, auzi? Deci, fiți atenți, voi. David venea la biserică să vadă frumusețea lui Dumnezeu. David venea cu inima lui de... să văd frumuseția Domnului. Era îndrăgostit. Știți de ce? Și noi citim în Biblie. Și ce care ați venit de câteva seri de tineri vorbind despre cortul lui David restaurat. Păi să nu scapi ăla de acolo. Vorbim despre cortul lui David și cum am vrea să restaurăm cortul lui David. ce care veniți de la biserică să se spui până la dată, bă, aveți tobe aici, aveți instrumente. Păi ăsta e cortul lui David, așa era pe vremea lui David în cortul lui. Așa lăudau pe Dumnezeu. Și vorbim despre restaurarea cortului lui David, vorbim despre închinare, vorbim despre pasiune, vorbeam despre un undelemnul de pe părul Dar știți un lucru? niciodată nu o să te închini ca și David până nu o să-i dai și tu inima asta. Ui, Valentinului tău sus. Până nu o să fii întrăgostit de Iisus, nu să te închini cum se închina David. Poți eu să vin și să-ți explic biblic, dragul meu. Deci, bă, tatul, dacă tu bați din palme pentru băsescu. Nu poți să bați din palme și pentru Dumnezeu? Da, corect, pot. Dacă tu mergi la un concert și îți spune îți spune holograf, să revii și mele sunt dan beatmas, spune. Ridic mele s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s nu s s s s s s s s s s s s s s s s David. s Pentru că ceea ce, modul în care se a David, ieșea din dragostea lui pentru Dumnezeu. Îl iubea pe Dumnezeu. Îl iubea. Pur și simplu, era îndrăgostit de Dumnezeu. Era îndrăgostit. Adică imaginează-ți tu să vii tu să vii la biserică. Să-i spui Domnului, Doamne ce frumos ești. Sunt răgosti de tine. Să nu mai poți de bucurie. Adică înainte să vi la întâlnire aici, la tineret, să zbată bată inima, mă întâlnesc cu Iisus. Păi când eu am început să mă întâlnesc cu Mona, cât m-am făcut roșu acum, când am început să mă întâlnesc cu Mona, Înainte era drumul ăsta, iar era Timișoara, studentă, eu. era drumul ăsta de la Oradea. Meream în mașină, urmează trei ore până o întâlnesc. Tug -tug -tug -tug. Uf, mă întâlnesc cu Mona. Tug -tug -tug -tug. Inima îmi bătea, știam că o să văd pe frumoasa mea Mona. Bătea inima. Știam că o să mă uit la frumusețea ei. pe ce la o pizza și mă în numai cât de frumoasă e. Pentru că începeam să o iubesc. Să mă minuleze frumusețea a ei. să mă întâlnesc să văd frumusețea a ei. Când a fost ultima când i-ai spus lui Dumnezeu ce frumos ești? Dacă nu ești îndrăgostit, nu poți să zici ce frumos ești. Dar... Nu iese bine, nu iese bine, iese mecanic. Bă, spune-mi că e frumos. e frumos. Dar când ești îndrăgostit? Vă știți că cea mare poruncă. Și asta e cea mai mare. Lăsăm cele 12 porunci deoparte, lăsăm toată legea, tot lăsăm deoparte și, vor, și vorbim despre cea mai mare poruncă pe care este scrisă în Biblie. Știți care e? Am citit. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. E cea mai mare poruncă. Lasă-le pe celelalte în parte, rezolvă prima poruncă. lasă pe celelalte. Întrebarea este, unde e inima ta? Dede, am vrut să dau lui Marcel de Valentine's. Ascultă-mă tu de lui Iisus și Marcelul se comporte altfel cu tine? Că Domnul va avea ochii asupra ta și nu va lăsa pe Marcel să facă nimica. Da. David i-a dat inima lui Iisus. David era îndrăgostit, avea și eu soție, era îndrăgostit de Dumnezeu, primul rând. Și când era, stătea soția lui, Mical, prințesa Mical. Mă mulți am fi vrut să ne căstărim cu o prințesă și ai visam, vine prințesă, vine împăratul, tu vei fi cinerea mea. Dar la David s-a întâmplat. L-a bătut pe goleat și pentru că l-a bătut pe goleat, i-a zis He gets the girl. Și he got the girl, pe Mical, prințesa Mical. Și Mica când l-a văzut cum se închină înainte de Domnului și cum sărea și se învârtea, Mica zice, te-ai făcut de râs, îi zice lui David când a venit. Te-ai făcut de râs aici în fața tuturor aici, sărit acolo. Și știți ce a zis? David a zis, inima mea e a lui Iisus. Lă iubesc mai mult decât ce crezi tu. Tu crezi că m-am făcut de râs că am sărit în sus? Sunt drăgostit de el. Așa că dacă vin de astăzi aici și l-a văzut pe perea întotdea cu sare, Pentru tot că sarea,adică mai e sos bătej nebun, nu's nebun. Ea e the best place, o să sta diferența. A că nu aș fi năsărin, aș face toate măscririle alea, mă sface că problema e când iubesc. She can do you best, it's extreme. It's extreme dragostea. Pe că eu nu aș fi zis lui Mona, la o moment dat că nu dintr-o dată am să zis că o iubesc, a fost un moment mai special când Dacă nu i-aș fi spus, s-ar fi întrebat, mă, băia, îi place de mine? Are ceva planuri? Nu și exprimă dragostea? Stă așa, e sobru, e serios, așa trebuie să fie? Nu știu. Și în închinare, trebuie să-ți spun un lucru, în închinare, poți să să-ți exprimi dragostea. David venia și-i ca să văd frumusețea Domnului. Păi atent ce e altceva interesant aici, Ce mi se pare interesant, e faptul că următorul, poți să pui, să văd frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Hopa, facem o pauză un pic. Templul nu era încă zidit al lui Solomon, așa că acest templu se referă la altceva. Templul în maestatea lui și în grandoarea lui era al lui Solomon, nu a fost zidit pe vremea lui David. Dumnezeu nu lăsa să răzidească. Așa că templu, în cuvântul original în ebraică, pentru că în ebraică a fost scris în vechiul testament, e palat. Sau locul de reședință a lui Iahve. A lui Dumnezeu. Așa că să mă minunez de palatul unde era Dumnezeu, sau cortul, că se referă la cortul lui David aici. Asta e. Cortul lui. Vă să aminte cum era cortul lui? Am vorbit despre asta. Cortul lui Solomon era destul de adică lui Moise, era destul de nu, cu serafim, de senați, era mai multe lucrătură, dar aici, în cortul lui David, era pur și simplu o prelată pusă pe niște stâlp de lemn, în care nici măcar nu era o margine de prelată, putea toată lumea să vadă, deci nu era nimic, nimic spectaculos la acest cort. Și el zice, ea pune din nou, el zice următorul, să mă minunez de templul lui. David, dar ce te minunezi? Că e Nu e nimic, nici măcar, nu era nimic din aur acolo. Era obișnuit. Dar știți ce-i diferența? La o persoană îndrăgostită, la o persoană îndrăgostită, persoana pe care o iubește, e cea mai frumoasă. Petro, voi, voi așteptați? <laughs> Profesoara nu zice că eu sunt frumoasă sau nimeni nu zice că oa frumoasă ești, ai putea fi. Nu, nimeni nu zice dar când vine acel băiat pe care Dumnezeu l pregătit pentru tine o să te vadă ca cea mai mare prințesă, așteaptă-l că ăla va vedea frumusețea degeaba văd ce îl ați frumusețe în tine dacă soțul care tu trebuie că stă nu va vedea frumusețe în tine dar ce rost, dacă celul care stai toată ziua nu te vede frumoasă și că David se minunează de templul lui Dumnezeu, un cort simplu da nochi lui David era ceva incredibil O să ca băeți, nu băeți. S-a gată că storea și îi întreabă pe prietenul ei: "Bă, ce zici de fată asta? Ah, nu e așa frumoasă?" Um, nu, întrebarea aia e i e pentru tine ea, nu trebuie prietenul dacă ca tie ai frumoase, pentru tine. Pentru tine e frumoasă. Deci nu te tău vorsta cu ea, ci tu vezi asta. Amin? S-a la băeți, nu e așa drăgoț, are că n-am să nu mai atoci tot un pic cu box la viața lui, ce să fac cu el? S-au bătut când a fost tânăr. Nu, no, pentru că pentru tine el va fi cel mai frumos dacă îl iubești. Dacă îl iubești, va fi cel mai frumos. Cum e acest scort. Ce te minunezi, bă! David avea o casă faină, era împărat, nu era de ăsta cioban, la oi. O fost, a fost, dar s-a ridicat. Mi-e Gigi Becali, și el a fost păstor, nu cioban la oi. Nu mai e cioban acum, du-te la casa lui să vezi. Mă cum dacă mă o casă în Constanța, palat frumos, nu mai îi e ce baniul ăla la care știm noi, o s-o ridicat la alt nivel, du-te la casa lui, la palat, vezi în palatul lui. Șmeche, normal. Așa era și David, David avea el palat, era împărat. Ei, dar când venea în cortul lui Dumnezeu, a, aici se minuna, că era îndrăgostit. Era îndrăgostit. Poate ăștia aici spui, te da. Wow, și, și aș vrea să mă îndrăgostez de valentaința. Azi că poți. Și știi ce e fain la Dumnezeu? Vă spun eu din experiență proprie. M-am îndrăgostit mai întâi de Dumnezeu. Dumnezeu știu că nu bine să fiu singur. Și mi-a pe Mona să mă îndrăgostez de ea. Dar am rămas tot îndrăgostit de ea, că el mi-a adus-o. Otrei să mă duc prin că în biserică, să care e mai frumoasă, care e frumoasă, care e blondă, care e cu părul crezi. Nu trebuie să fac chestia aia, pentru că Dumnezeu a și-a că căile noastre să se intersecteze. Și de prima dată când am întâlnit-o, Dumnezeu mi-a mi vorbit de o sfântă, eram tatăl meu, mi-a vorbit, o să o cunoști mai bine pe fata aia. Prima dată când am întâlnit-o, pentru că atunci când ești aproape de Dumnezeu, au auz vocea lui și îți vorbește. Și degeaba sărbătorim noi Sfântul Valentine dacă nu-i vremea ta încă. Dumnezeu spune nu stărniți dragostea până nu vine ea. Așa că poate să vină Sfântul Valentine dacă nu-i timpul tău, nu-i stărni, că nu-i vremea ta încă. Așteaptă-ți vremea. Toate lucrurile Dumnezeu le face frumos la vremea noi. Și eu sunt martor. Vreau fost aici alături de mine. E? 26 de ani, nimic. 27, nimic. 28, dar nimic. Ei, 29, am văzut pe cineva. 30, am pe cineva. 31, m-am căsătorit cu cineva. Și uite, așa a fost povestea. Dar în tot acest timp, când încă nu era ea în vizor, eu am spus că Dumnezeu are cineva pregătit pentru mine. Era credința. Credința crede că nu se vede. Asta e credința. Dar am avut credința că dacă eu dau inima mea lui Iisus și mă îndrăgostez de el, el se va îngreji de tot. Și s-a de tot. Știți care e problema? Mulți nu vor să-i dea inima lui Iisus, mai bine îi dau la un băiat. Dă-i la un băiat, dragă mea, și vei vedea ce-a face un băiat cu inima ta. dă i -o. Și vei veni și tu și vei plânge în birou. Am crezut că vă iubește. Păi normal că e ușor să zici, te iubesc. 15 ani ai. El are 16. Ce dragoste poate să fie între voi? Zăpăceală, nu dragoste. Nu știți voi cuvântul dragoste, a zis prea multe filme. Dar bine v-ați la Tom și Jerry, mai mult adevăr găsiți acolo. Pe cuvântul meu dacă nu. Și vă spun un lucru, când... Când te îndrăgostești lucrurile se schimbă, te schimbi. Nu să semblă -mi mine în amori, totul se schimbă, ce citești, se schimbă la citirea la televizor, totul se schimbă. Cum gândești se schimbă, totul totul se schimbă. De exemplu, obișneam să ne uit când era băieții știu boboxe bă, ăștia, când era de exemplu Champions League sau UEFA, ne eram la televizor cu semițe cu Călin, vedeam un, un match bun. Trebuie să dragostești numai că se moară la televizor, moi la mona. E <laughs> la televizor că n-am pe mona. ce fi dacă de Valentine's te-ai îndrăgostit și tu? Știți cum e la fete? Fetele așteaptă ca băiatul să fie. Mai sunt, de exemplu, fetele așteptă care am citit că l-o cerut pe băiatul în căsătoria că băiatul a fost cam blec. Nu a putut să zic că nu s-a au decis. Atunci, adică nu a fost mai blec. A așteptat așa de ratare gânditori Și atunci au luat fetele, dar de obicei băieții ar trebui să facă mișcare. În America când am mers m-am jocat, că vineau fetele, vre să mergem undeva. Sau, mă, stai mă, că nu băiatul trebuie să... Nu, nu, zice, dacă băiatul e black, fata intervine. Dar vreau să vă zic un lucru, exact așa cum băiatul inițiază, vreau să spun un lucru, cel Iisus Hristos deja a inițiat, a venit din lumea lui aici pe pământ, Și acolo pe o cruce trebuia să pun o inimă mare acolo, că asta era de fapt. Pe o cruce unde era trebuia să pun o inimă asta și să scrie pe ea, vă iubesc pe toți. Așa că el deja a inițiat. Spunea Călin că el bate la ușa inimii. Și așa spunea, el bate la ușa inimii tale. Tu zici, stai de, -a. mi -a dat inima mea lui Dumnezeu de mult timp. Da? Asta nu spune mie că ești îndrăgostit. Asta îmi spune doar că i-ai dat inima. Nu vi se întâmplă de multe ori că auziți despre cupluri, s-au căsătorit și nu mai sunt fericiți? E un lucru să te îndrăgostești și un alt lucru să rămâi îndrăgostit. Să rămâi îndrăgostit trebuie să faci anumite lucruri. Trebuie să fii creativ, trebuie să fii romantic. Trebuie să dai. Să rămâi îndrăgostit. Au fost uh, doi un cuplu, sărbătoria 50 de ani de căsătorie și i-a întrebat cineva, auzi, dar cum ai reușit 50 de ani să rămâneți căsătoriți într-o lume care divorțează așa de repede? Și ce uh, a zis uh, femeia? A zis niciodată nu am căzut din dragoste amândoi în același timp. Când a căzut unul, ăla a rămas îndrăgostit, l-a pornit înapoi pe cealaltă. Când au căzut celelalte, ăla l-au pornit înapoi, au prins flacăra. Niciodată nu a fost, nu a căzut din dragoste amândoi în aținași timp. Așa că pe mine chiar nu mă interesează dacă l a iubit pe Dumnezeu. Că i dat inima. Nu mă interesează dacă în îndrăgostit acum, dacă vin la biserică și spui abia aștept să mă întâlnesc cu frumosul în Și aia iese de pe un gură a unui băiat. Iisus n sex. De cum mă pot îndrăgosti? Așa să mă îndrăgostesc. Deci, mai nu învățăm cum ne îndrăgostim între băiești și fete, pentru că altădată o să vă învățăm asta. Dar să vă spun cum te îndrăgostești de Dumnezeu. Primul lucru care trebuie să-l faci, dacă vrei să te îndrăgostești, să deschizi inima ta. Dacă nu îți deschizi inima, nu te poți îndrăgosti. Poți să-l ții la distanță. Când am mers, după ce ne-am întâlnit și a fost friends, amici cu Mona, La un moment dat, în botanică din Timișoara, i-am pus o întrebare. I-am zis, n-ai vrea, Mona. N-ai vrea să explorăm împreună posibilitatea casătoriei. n vrea să începem o prietenie. Și a spus, da. Și acum mi aminte, pe banca aia în grădina botanică. 23 iunie 2008. Mi-a aminte. Pentru că fost un moment special. Ea și-a deschis inima. Dacă nu-și deschidea inima, eu nu puteam să mă îndrăgostesc. Pentru că era numai așa, era, dacă era doar de o parte, era o iluzie numai, nu? Dacă vrei să te îndrăgostești de Iisus, el deja bate la ușa inimii tale. El a inițiat deja. Schide-i ușa. schide ușa. Al doilea lucru, după ce ea, Mona a deschis ușa, mi deschis ușa miei, inimii ei, un alt lucru care am făcut de se am petrecut timp împreună. N-ai cum să te îndrăgostești de cineva că nu petrești timp împreună. N-ai cum. Îmi plăcea să fiu cu ea. Când iubești pe cineva, îți să fii. De-aia zice David, aș vrea să locuiesc în casa ta. Aș vrea să fiu cu tine tot timpul. Păi dacă vineam de exemplu niște băieți, vreți să jucăm fotbal? Și era varianta să mă duc cu mâna. Mă duc cu mâna. Mereți să vă jucați fotbal. Băgați gol și pentru mine. Trece timp cu el zilnic, dacă vrei să îndrăgostești de el. când nu există, gata, m-am îndrăgostit, la prima vedere, gata, îl iubesc totdeauna pe Dumnezeu. Trebuie să te adâncești mai mult în dragostea lui. Mai mult și mai mult. Și după aia, după ce, ce petrești timp cu el, prin cuvânt poți să ajungi să-l cunoști mai mult. Prin cuvânt. În modul în care tot vorbeam cu Mona, puneam întrebări... Uh, La început îi sepărea, uau, câte întrebări vreau să aflu eu, dar vreau să o cunosc, să văd cum gândește, să văd dacă ne potrivim, modul în care vedem viața, ce principii avem și am pus întrebări, am pus tot fel de întrebări, ea mi-a răspuns. Și au luat zece, că altfel nu eram aici, dar au răspuns bine și mi o, mi -o plăcut răspunsurile ei. Știi cum îl poți cunoaște pe Dumnezeu? Prin cuvânt, prin cuvânt. Vreți să afli cum gândește el? Vreți să afli ce crede el? Citește-l cuvântul ăsta și acum am făcut, am, am făcut niște ajustări și de săptămâna asta de-aia v-am dat acel program de citerea biblică. De săptămâna asta avem niște ajustări să citim evangheliile fiecare, la începutul fiecare trimis, să noi citim unul după alta. Și al patrulea lucru, ca să te îndrăgostești el. De Valentine's. Și e foarte fain că pică Valentine's duminică e perfect exprimă dragostea. exprimă dragostea. De acum, singurul mod prin care tu poți să exprimi dragostea lui Dumnezeu este în timpul de laudă și închinare. Știi când eu văd cât de mult îl iubești pe Dumnezeu? Nu când faci multe lucruri pentru, pentru el. Oamenii, mă nervează este asta părinții. Nu vezi cât te-am te iubesc. Normal, nu ți-am înțeles niciodată, dar te iubesc, nici cât te-am făcut pentru tine. Dacă da e o îmbrățișare, era chiar bună. Era chiar bună, dar nu, nu știu să dea, pentru că nu ori primi nici ei dragoste. Știți modul în care poți să se exprimi dragostea? Spui, Doamne, așa de mult te iubesc. Știi când? În timpul de închinare. Acolo că mă uit în sală și stă aici, și mă uit în spate, mă uit în spate, Și văd cine e îndrăgostit. Văd. Nu știi tu asta. Ba, știu. Știu. Pentru că dacă este îndrăgostit, se vede. Se vede. Nu vi se întâmpla de multe ori când erați așa îndrăgostiți sau alții zăpăciți? A, te ești îndrăgostit, mă. Numai... Se vede pe tine, ești îndrăgostit. Mama spunea când m-am îndrăgostit de mona te, tu ești îndrăgostit. Dacă părinții mei au văzut, înseamnă că ei văd bine. Se vede pe el. Așa că atunci când tu vii în Chinare, tu ți poți exprima dragostea ta. Tu poți să spui, tata, te iubesc. Rădiși mâinile spre cer. Poți să bați din palme că ești bucuros, tata, așa de mult. Vreau să vă promusez. De Sunt drăgostit, te iubesc mult. Dacă tu stai, nu-ți exprimi mica. e clar că încă nu ești drăgostit. Nu e nimica rău cu asta încă, dar e să te provoc. Ai putea fi drăgostit de cel ce conduce acest univers, de cel ce ține viitorul în mâna, viitorul tău în mâna lui, de creatorul tot te-ai putea îndrăgosti de el. De Valentines. Cui se dea inima ta mai bine decât lui Dumnezeu? Și când e la Dumnezeu, știi ce e interesant? Când Dumnezeu caută persoana care chiar va ține la tine. Și vine și îți arată Și -și, ea este. Ea este ce, Doamne? Ea te va iubi. Și ce era interesant? Înainte să-i scriu la Mona, înainte să iau legătura cu ea, vorbeam așa la biserică când ea veni aici cu trupa de la Agape, știi ce m-a spus Duhul Sfânt? Înainte ca eu să iau legătura cu ea, să vorbesc cu ea așa, să măcar să devenim amici, ea te va iubi, Ted. te va iubi. Și de ce? Pentru că i-am dat mai întâi inima mea lui. Și l-a avut grijă de ea. Puteam să mă îndrăgostesc de o persoană care nu mă iubea. Era o iluzie, eram deziluzionat. Dumnezeu a venit și m-a spus foarte clar, tu ai dat inima ta mie? o vei asigura că inima ta ajunge într-un loc bun la persoană care te va iubi. Și așa și este. Așa este. Închide ochi acolo unde ești. Tată din ceruri, în această seară, așa de must tineri sunt aici, care poate nu știau ce-și doresc, tatăl, nu știau ce-și doresc de Valentine's. Iată, mă rog în această seară pentru cei care încă nu s-au deschis inima ție. Mă rog în această seară.